А вже як буду тіло виносити з хати, то не голосіть так, якби всі вмерли. І не дайте Васюті зомліти. У неї серце слабе, може стати лихо. Вобігме, устану, як не зауважити мою волю. Прошу тебе, дочко, аби не голосили, бо усіх вас проплачу, проплачу із того світа. І коли ями близько не стійте, бо то у горю можна упасти. Однак колись упала, не буду казати, котра, дай Бог дасть здоров'я то люди забули, що на похорон прийшли, як падала та й заголилася. Такі посороми були, що але де тобі буде? Коли тіла ні за що не свариться. Бо то таке, котрась забуде, дещо поклала, а друга влютиться, та й маєш готову сварку. А коли тіла сваритися не можна. Ідіть собі у комору і помирові і переговоріться собі, та й зробіть так, як треба. «А якби комусь лихо стало, то не чекайте, поки Анничка з больниці прийде. Каплі від серця, коло паспорта. Маруся знає, де. Дайте каплі, дайте води, та й попустить. За бабою ніхто не умре з плечу». «Я-то вже казала, але тобі ще раз скажу. Труну, щоб несли онуки. Дмитрика не треба, бо він має радикуліт, і негоден буде бабу тюрлюнькати до цвинтаря». А хрест хай несе сусід Іван. Добрий, сарака, сусід. Молодий, а добрий, як кавалок хліба. І дивіться, не забудьте мене поховати коло моїх діточок. Але дивіться, аби не зачепити старих домовин. На Іван Гробар копає поволеньки. Він один добре знає, де уся фамілія похована. Отак коло грушки і коло мого дідика ще бабка поміститься, а потім, уже треба буде... Друге місце на фамілію шукати. Так умирають люди, скажу тобі, що місця на цвинтарі мало. І не будеш битися за місце на цвинтарі, доста, що за місця на хати б'ються. Вже, дивися, у селі доброго місця на хати немає. Так люди вибудувалися. Це якась мочара або яке каміння, а за добре місце. Ціла біда межи людьми пішла. Всі хочуть будуватися. Мають за що. Та дивися, скоро не буде де. Повиїхають до міста, та й вже. Самі старі діди лишуться. Але й за дідів тепер тяжко. Не живуть довго наші діди. Уже удовиць подивися, скільки лиш колонас зробилося за цей рік. Високосний...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 так що не нажився в новій хаті. А Маруська тепер сама у кухні на дворі доживає. А хата стоїть, і нікому вже не треба хати. Хіба яких квартирантів Маруська возьме на свою голову, бо то здуріти можна на голову від самотності. А Штефа? Не то саме. То саме. У високосний рік віддавалася, та ще у маю. Найбог боронить. А відговорювали. Ніхто не слухав. А то дивися, так співпало Високосний рік та ще й май-місяць А хто жениться чи віддається у маю Той мається все життя Дивися, що було зі Штефою Віддалася за якогось хлопця з долу Забрав її до себе тому надумали будуватися тут Зав'язали хату тому лишили фундамент Пішли десь туди на діл Хотіли купити готову хату Щось там не так вийшло Вернулися сюди. І так вони, сироти, маялися уже тому буде сьомий рік. А на восьмій умер Штефен Славко. Ліг спати і умер. Нічого його не боліло, а спокійнився тихонько, як і не було. Ні дітей не нажили, ні хату не добудували, ні багатства її не лишив. Та й Штефа слава по-женському. Ото кажу тобі, Віддаватися у високосний рік та ще у маю нема гіршої гризоти. Але це вже друге. Скажу тобі, дочку, таке. Як мене рік по моїй смерті, то не кладіть ніякий пам'ятник. Пам'ятника не треба, щоби залізу і камінь не тиснули груди. І так за ціле життя біда натиснулася. Покладіть файний хрест, напишіть, що під ним лежить Юстина,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 А як мені без вас таке буде зле, то сама прийду, як треба буде. А як котромусь буду снитися, дайте запростибі. Не шкодуйте перед моєї душі запростибі давати. Я ніколи не шкодувала ні своєму, ні чужому, ні хліба, ні до хліба. І не тужіть довго. Туга людину старить, та й від людей нефайно. Згадати – згадуйте –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 На весіллях до року не співайте і не гуляйте, бо то не годиться. Та й від людей устид буде. Мені там уже однаково буде, чи ви веселитеся, чи ні, але то є такий закон людський, і не треба його переступати. Видиш, що робиться, як такі мирські закони переступаються».